Vártam a színészetek, hogy rajtam röhög. Valahogy beszippantott az egész látványvirág. Ezt nem mondtad, oh, ú, jó beszélgetés lesz ez, már érzem. Az évfilmjét ne a moziban, hanem a DVD-polcon, keressétek! Hát az valami fantasztikus volt. Keremtiszek a, a fülemnek, hogy... Annyira színészkedni se kell benne effektíve. De jó volt ezt tiki beszélni veletek. Á, Istenem, jó alapok. Filmbarátok Podcast. Sziasztok, itt a 101. filmbarátok podcast, baromi gyorsan itt uh, kaptok egy mini extra ráadást, mert uh, hát múlt héten volt a nagy esemény, a 100. adás, és úgy voltunk vele, hogy ezt ki kell tárgyalni uh, retro perspektívában, addig, amíg még uh, viszonylag friss az emlék. Úgyhogy természetesen uh, összeültünk itt, egy ember hiányzik, szerintem kitaláljátok kisoda, de uh, igen, itt van egyszer Gergő. Sziasztok! És Black Sheep. Sziasztok! Hát szerettük volna uh, négyesbe lenni, ahogy egy ilyen után illik, de Zoli egész júniusban minden percebe van táblázva. Úgyhogy uh, akkor hárman leszünk, de szerintem uh, igazából mindent meg tudni beszélni, és uh, hát igyekszünk egy, egy kellemes ilyen, ilyen retro perspektívát összehozni, esetleg azoknak is, akik nem tudtak ott lenni, Úgyhogy, ja, srácok, mennyi nap telt el? Holnap után lesz egy hete, tehát öt nap telt el. Hogy vagytok? Még mindig gizserektek hát. vagy? <gül> Most, Most már csak, hogyha a nészek, nézek akkor. Aha. <gül> Amit amúgy minden nap megteszek. <gül> Amúgy, tehát ez té tényleg egy olyan szürreális és meghatározó élmény volt, hogy hihetetlen. Tehát én nem hittem volna el évekkel ezelőtt, hogyha valaki azt mondja nekem, hogy egyszer ilyen, ré ilyen részt fogok venni, hogy, hogy ez meg fog történni. Kiröhögöm valószínűleg a francba. Jó, ja. Black Sheep. Hát hasonló, ja, most már úgy azért, ugye elmúlt a remegés. Igen. De, ja, egyébként ez én is így voltam, hogy hogy pont előtte, amikor már má ott voltunk ott a moziban, még ugye mentek a szervezkedések, hogy atya, úristen, mit keresek ugye? én itt? Hogy, hogy jutottam ide? Hogy kerülök én ide? Mit vétettem ja. én, hogy ezt érdemlem? Nem is az, de hogy így úristen. <gül> ha, ja, úgyhogy pedig hát már azért jóval előtte mi tudtuk, hogy ez lesz, nem is amikor mikor jelentettük be. Hát első, uh, is, első <gül> ja, tényleg, tényleg, tényleg, tényleg. <gül> Igaz. És... Mi már jóval előtte tudtuk, hogy ez lesz, tehát volt bőven időnk fölkészülni, de hát mint kiderült erre, nem lehetett. Tehát... Igen. igen. E, valóban, tehát ez csak egy, egy dátum volt, egy nagyon távoli dátum igen, a fejemben, amivel, amivel nem kellett foglalkoznom. Ahogy aztán elérkeztünk a május közepe felé, akkor ott már én elkezdtem parázni, bevalóan őszintén, főleg azért, mert így az előkészületeket én úgy éreztem, nem úgy mentek, ahogy kellett volna, de aztán belehúzott mindenki, és, és végső soron szerintem nagyon jó el, nem, nem tökéletes, de, de teljesen sikerült azt a szintet hozni, amit én elképzeltem, sőt, sok szempontból még fölül is múltuk, például róla, attól nem hittem volna, hogy mi gyakorlatilag ott a kezdésig el tudunk ott rejtőszködni. Tehát énnek bennem totál az volt, hogy, hogy mire mi eljutunk a terembe és a, az intrónk uh, után itt meglepjük a tömeget, addigra már legalább 500 emberre kellett volna pocsizni, valami utómódon jó 500-al nem, de 50-nel, de nem, tök jól uh, meg lett oldva még szerencsé, hogy egy labirintus a mozinak így a folyosó rendszerre. Igen, jó terem volt egyébként, ez is szerencse, hogy a tízes termet kaptuk, és az pont így a legvégén van, és egy kicsit így el van rejtve. Jól elbújtunk. Ja. Hát volt róla szó egyébként, hogy a, a mosdóba kivárjuk, és akkor elbújunk, vagy valami. Igen, ti, ti rohadékok egyébként, hát, ti elbújás címszó alatt, bementünk a budiba, és ti egyből az összes kabint lefoglaltátok azt, én, én ezzel a szarott Jason maszkal ott, ott brunyálhattam itt mások előtt, az kicsit kellemetlen volt, de ja. De nem voltál gyanús hogy egyáltalán. Egyáltalán de meglátták sem. így, a filmbarátok a itt tudták, hogy oké, okay, ennél tényleg valami baj van, maximum kihagyunk egy piszárt így a kettő között, és akkor nem lesz baj. Hát é, am, amikor uh, ki kellett mennem a Warcraft alatt, uh, ja igen, esetleg aki még uh, nem hallgatta meg a századik adást, hallgassa meg a százegyedik előtt, mert különben szerintem nem fogja teljesen érteni a dolgokat. Ez olyan, mint egy évad kibeszélő Kábbi, sorozatban. Kábbis, igen. Spoilerezünk. Hát, amikor a kontaktlencsés fiaskom volt, ami komolyan, mint ami leződni nézen jelenet lett volna, igen, akkor ki kellett mennem, és ott ilyen hót vörös Terminátor szemmel ott a a szememben matatta meg minden, és ott is így bejöttek ember, és nézték, hogy a fene baja van ennek, egy, egy maszkala kezében, mikrofonozva, és a szemében turkál. Úgyhogy igen, ebből ebből A Warcraft-ról jött, nem a vetítésre a filmből. Igen. <gül> <gül> <gül> Jó. Úgyhogy, de hát valóban úgy kell elképzelni, hogy mi Gergőékkel, tehát a Zoli, ők, ők különment áslárral és mi hárman gyakorlatilag Hát nem gyakorlatilag, tény, tényszerűen a Borárostól lesétáltunk a Lurdig, mert, mert volt időnk, és uh, szerintem kellett is egyébként egy kicsit így egymásra ráhangolódjunk. Hát meg, igen, meg utána még ott csöveltünk. Nagyon, igen, az is. Oh, az volt, a na, le, az, told, hogy uh, igen, hát a, a, természetesen amilyen profik vagyunk, hogy elbújjunk az emberekkel, nem a Lurdi-ban bújtunk el valahol, hanem a Lurdin kívül. Ö, igen, csövezni, ez egy nagyon jó kifejezés, és ott hárman ott készültünk, és úristen, gyerekek, mi, mire vállalkoztunk, te jó ég, mindenki, mindenki, aki csak elment, gyanús volt, hogy úristen, ez észrevett minket. Hogy... Nekünk meg minden percben eszünkbe jutott, hogy jó, akkor elindulunk inkább haza, nem kell ez nekünk. Igen, igen, tehát ott egy Jean megkérdezi tőlem, hogy, hogy Freddy, ö, még mindig akarod? ne tegyem, vagy ne, ne vonjam vissza ezt az egészet? Akkor mondtam, hogy mint állat von vissza, én ezt nem bírom. Tehát kicsit olyan volt, mint az, mint az érettségi, nem tudom én. Hát igen, bártam, csak annál hogy, százszor Vártam, hogy a szóbelire bekerüljünk, és ott addig egymást nyugtattuk meg mindennak. Mint a soron, Igen. vagy valami <laughs> ilyesmi. Nagyon para volt. Hát nekem a vonaton beindult, ugye délben, amikor elindultam Pestre, tehát ugye ott én már így nem is tudtam mással foglalkozni igazából, csak így ezért az, hogy jó, elindultunk, még leugorhatok a vonatról, de ahhoz nincs kedvem, meg szerintem úgy ö, fizikai felépítésem se indokolta volna a túlélésemet, úgyhogy inkább beletörődtem, hogy jól van, akkor most fel Pestre, és megcsináljuk valahogy. De ti, ti ráadásul valahogy. egy vonattal jöttetek, így van. És ti, most találkoztatok először. Igen. És Igen, egy, de egy, volt közös téma. Az sejtem, <gül> ja. De így egyből megtaláltátok egymást, vagy? Hát én ültem a fülkében, ugye megírtam BlackShipnek SMS-ben, hogy akkor hol keresem, melyik van, és akkor utána meg. Hát ugye az én arcom egy elég felismerető, mert lehet látni itt-ott, úgyhogy én hamar megtaláltam én is, amikor jött szembe, akkor így hogy hogy ez biztos a BlackShip. Hát én figyeltem, hogy az a srác lesz, aki hozzám hasonlóan izzad, mint az a. És akkor így meg lehetne. Szagalapján megtaláltam hogy én úgy. Milyen kellemetlen lett volna, hogy ott találkoztok először és hogy Bírjátok egymást. <gül> <gül> Amúgy rájöttünk tényleg. Na jó, nem, ahol <gül> Igen, igen. Csak jól, jól titkoltuk. Tehát a visszafelelő vonaton már nem, hogy külön fülkébe, külön járattal mentünk. Igen. Tehát a Gergő <gül> várt egy órát, és az egy órával később jövő ment. <gül> jó. jó van. Hát igen, hát akkor így éltük meg, hogy csövesztünk, Lurdinál egy ötig, kb. Igen, kb. igen. Kb. Zoli az istenél nem talált meg minket, tehát egyébként a keresztül keresett úgy, hogy ki sem jött meg. Igen. Hogy Tehát vagyunk. szerintem elég jó leírást adtam, de így valahogy nem... De egyébként az Zoli volt a legdurvább, amikor már szétevet minket az ideg, és oda hogy most miért vagytok idegeseghez? Ja, igen. Ez Ezen... ja. ja. Zoli nagyon jó. Ilyen közelt. Filmbarátok pólóval meg egy ilyen, ilyen virító neontáblaként ja. De aztán tök jó hátsó kiáraton be tudtunk menni, és ott bújkáltunk, a technikát elkeztük felépíteni, és igen, tehát ott kipakoltunk meg minden, és, és idegesen járkáltunk fel és alá, hogy úristen, Igen, úristen. igen. Hát volt gyakorlatilag egy jó fél óránk mindenre. Igen. Tehát ne. Hát mind kiderült, mert hogy ugye fél órával hamarabb engedték be az igen, embereket. Tehát, elvileg... tehát én azt hittem, hogy még ott bőven van időnk, és akkor egyszer csak szóltak, hogy két perc. Hát igen igen, igen. És akkor még mikroportot még én nem is láttam, <síns> <Igen>. mert <síns> akkor tudtam, az hol van. Tehát, amikor, akkor már elkezdték az embereket beengedni a terembe, amikor mi gyorsan kimenekültünk ott. És igen, tehát fél óránk volt, a három, hat helyett fél hatkor elkezdték beengedni, mert egyszer már, már szólt az mozi üzemeltetője, hogy túl sokan vannak ki, és így a normál mozi üzemelést veszélyezteti az a tumultus. és igen, tehát uh, Shirin az még kapott ott utasításokat, ő ott maradt, és igen, tehát ezt, uh, ezt a, mindenképp meg el kell mondani, tehát aki hallotta a századik adás felvételét, nem hibátlan, tehát uh, sajnos így alakult, de Azért szerintem messze nem olyan, a, a, nem olyan szörnyű, mint ahogy egyesek mondták, az elején nyilván a, ott vannak a legnagyobb akik, de szerintem lehet érteni végső soron a, a, a, a maga a beszélgetést, meg a hangulata szerintem mindenképp átjön. Persze, persze meg azért azt se figyelembe venni, hogy azért itthon, tehát azért mindannyiunknak van komoly mikrofonteknikája, legalábbis Fredinek biztosan, meg szerintem Black Sheep se éppen kis fossa dolgozik, meg utána is még van ö, utómunka minden, tehát ott pedig adhok jelleggel jellegel kellett így első kézben megoldani mindent, nyilván nem lesz ugyanolyan, mint hogyha itthon dolgozunk. Igen. Vagy itt arra dolgozunk. Jó, úgyhogy ezt nézétek el nekünk, de Végső soron szerintem használható az a felvétel. És, és hozzá kell tenni, hogy én nagyon sok mindent már javítottam azon. Tehát ott a, a embertelen búgásokat, ami a képrejtvénynél volt, azokat én amennyire lehetett kivágtam. Úgyhogy ne tudjátok meg, milyen lett volna a nélkül. Tehát sajnáljuk, hogy így alakult, de végső soron szerintem szerintem egy, egy, egy jó kompromisszum. Tehát szerintem sokkal jobb, mint hogyha nem készült volna, mert, mert tehát ott akkor meg az lett volna Az lett volna Tehát jól nem jövünk ki, mert vagy Dolby digitálba kell rögzítenünk, vagy vagy, vagy így. Igen, tehát ez van legközelebb. Ha lesz ilyen, akkor, akkor tanulunk, okulunk. De, uh, Meg kipróbáljuk talán a mikroportokat is mielőtt még bemegyünk, vagy egyáltalán megkezdjük az adást, mert most még arra se volt lehetőségünk. Nem akkor. nagyon, igen. Úgyhogy uh, jó, nekünk is új volt ez az egész. Hát legalább mondhatjuk, hogy hallatszod, hogy mennyire ízzik köztünk a levegős, ja. <gül> mert tényleg olyan interferenciás zugások voltak, hogy az De hallott. az a durva egyébként, hogy annyira nem lehetett rossz a felvétel, mert csomó poént így utólag fogtam csak fel. Tehát ott nem is hallottam. Tehát például a 28 ilyen ilyen brutál mikrofon búgásnál <laughs> Blackship azt mondta, hogy, hogy majd megszokjátok, meg. vagy, vagy valami iszonyat ilyen. Igen, nem egy ilyen, de az az egyik legrosszabb volt. Igen, az öt másodperc hosszú búgás, nem voltat, hogy hú, eddig ez volt a legjobb. Igen. És így ezeket én ott fel sem fogtam, tehát utólag hallottam ezeket. jókat nevettem. Ja, úgyhogy igen, a hangfelvétel ilyen tudjuk, de soron szerintem használható igen. Hát nyilván bajban lennénk, hogyha minden második ilyen lenne, de hát most igen. most a századik, érted most ez a... Ez a, a benne, igen, minden, a, így az igen, hallgatóknak. A... Igen. Így lesz autentikus. Igen, és hát beszéljünk a, a nézőszámról, mert 306 fős volt a terem, ha minden igaz. Egy olyan. Még nem vagy most 304, most ne kukacoskodj ezen. <gül> nem, nem 300. <gül> <gül> Igen, és, és hát mennyi lehettek? Egy olyan 20-25 hely lehetett szabadkábbi. Igen, de hát azt el sem bírták adni, azt hiszem, tehát a rendszerrel volt valami probléma. Hát azért. nem probléma, szerintem én valami én, olyasmit hallottam, hogy egy bizonyos óraszámol előtte már leveszik Uh -huh. a jegyvásárlás lehetőségét. Mert hát még az utolsó pillanatban vették a legtöbb egyet talán, tehát olyankor így az utolsó nap elment még szerintem valami 41 talán rá. Hát én 260-ról tudtam legutóbb. Uh -huh. uh, ja, tehát uh, majdnem volt, tehát nem, nem voltak üres sorok, aminek mi nagyon örülünk. És elsősorban, uh, tehát az első körben 140 félőhelyes teremben gondolkodtunk, és azután, hogy egy nap alatt elfogyott az összes akkor mondtuk, hogy akkor menjünk egy nagyobb terembe. Szerintetek, ha kisebb terembe lett volna, változott volna bármit is az egész? Nem, vagy. biztos nem. Szerintem ugyanúgy belettünk volna szarva, úgyhogy teljesen. Három hát ember előtt kellett volna föllépni, szerintem én <gül> már attól összepisítem volna magam. Jó. Igen, tehát esetleg annyiban lett volna jobb, hogy én például a hátsó sorokat nem nagyon láttam, uh -huh. mert ott ilyen ilyen fura árnyék volt, hát nyilván nem arra vannak a mozitervek kitalálva, hogy, hogy egész végig. Ugyásztal lehessen mindenkit látni. Igen. Ö, igen, tehát annyiban esetleg jobb lett volna, de, de szerintem ez egy nagyon jó terem volt, azért tegyük hozzá szerintem. Végső soron azt is mondták, hogy, hogy nem voltak igazán olyan problémák, hogy ne láttak volna minket, úgyhogy bár bárszékes megoldás is jónak bizonyult. És nem volt olyan vészesen kényelmes. Ugye? Eset, Egyébként tehát én, én is láttam, Hát mert majd csak ezeket. támaszkodtunk rajta. Igen, úgy, igen. igen, így megláttam ezeket a bárszégeket, amit a jószagú úr isten a Gergőr megmondhatója, hogy próbálkoztam, hogy hogy lehet erre rendesen rá támaszkodni. Tehát igen. a ráülés az így azonnal felejtős volt. De nem volt nem, nem. Igen, meg azt szerintem annyira adrenalin alatt voltunk, hogy nem is foglalkoztunk ezzel, meg hát sétáltunk is az Nagyon sokat vissza. mozogtunk, igen, hála az interferenciás ja. zajot. Ja. De szerintem a Zoli miatt volt amúgy. Hát nyilván. Biztos vagyok hát teljesen ennek. egyértelmű. Neked csak az elején volt a, a probléma, hogy az horodnak csapódott az a ja, igen. Hát egy párszor, egy párszor, de aztán utána lecseréltük ja, így igen. a, a koncertmikrofont, és így ja. kaptam egy kézit, aminek amúgy annyira örültem, így valami hatalmat éreztem a kezemben. Igen, hát, igen. Igen. Kicsit irigyeltedek. Meg előtte beszéltük is, hogy milyen jó lenne, hogyha lenne ilyen a mikroport egy kézi mikrofon, hogy tudjuk hadonászni, meg hogy effektíve. Tehát én, én, én már utólag jöttem rá, hogy én végig azzal a papírra szórakoztam, mert olyan szinten idegbe voltam, uh -huh. valamit, muszáj volt matatnom. És a papír gyűrtem végig, meg azt a fóliát tekergettem, meg vittem egy távcsövet, meg szúnyogcsapot csináltam belőle, vagy négycsapot. És ja, ott én is irigyeltem a gergőt, hogy neki persze van ilyenek. Ilyen csalás már. Jó, úgyhogy ö, beszéljünk szerintem egy kicsit akkor a, a programról hogy uh, ugyebár öt film volt, a Warcrafton meg a rendes fiskokon volt a legnagyobb hangsúly, mivel új premierek. Uh, az Ember a Holdon az uh, ott már egy kicsit kevesebb idő. Hát az utolsó három filmre kb. Annyi fél óránk volt. Körülbelül igen. igen. ott nagyon uh, kifutottunk az időn. Igen, és hát ezek közül én egyet nagyon-nagyon sajnálok, és ez a a Nagyon sajnálom, hogy ilyen kevés időnk maradt. Arról még lehetett volna. lázhattuk volna még. Igen. igen, azt még lehetett volna ütni egy kicsit. Hát ott 6 perc jutott a New meg igen. a, a, a Stephen King azra, azra igen. És Arra. Igen. Úgyhogy ezzel mindenképp javítani kellett, vagy kell legközelebbre, ha lesz. Hát fixítőben mi sose dolgoztunk, jól igazából. Igen, meg, meg az az érdekes, hogy ugyebár volt ez a quiz én azt hittem, hogy ez a húsz kérdés még kevés is lesz, mert én ezt itt otthon elpróbálgattam, hogy mennyi idő lehet, és nálam így az jött ki, hogy egy, egy max fél óra, és így rohadtul nem, mert hát egyrészt sokkal több ember van ott, és hát csomó ilyen párbeszéd alakul ki egy ilyen után, úgyhogy erre nem gondoltam, legközelebb nyilván kevesebb kérdés kell, de Gergő... Saját, amit tudok is... Igen, akkor beszéljünk a kvízről. Ugyebár kikaptál, hozzá kell tenni azért, hogy a, az MSZ, aki legyőzött. Nyilván kapott egy kis hátszeret, mert ö, őtől nem lett pont levonva, még nálad igen, rossz válasznál, de ennyi áll szerintem egy ilyennél. Ö, hogy tetszett a kvíz? Át amúgy, tehát Amúgy tényleg olyan tipikusan Fred is volt, hogy csupa olyan kérdésből szedted kávé amiket te nézel nagy részt, éppen itt totál hülye voltam az AI-hoz, meg a nem tudom mi volt, így Bud Spencer, meg Satövi, tehát nekem így az nem. Jó, de érted, ott volt Marvel-es kérdés, ott volt oh. oscar -os kérdés, azt is te igazán tudhattad volna, éjeli férek kérdés, meg ilyenek, tehát azért nem mondt, hogy ez, ez uh, nyilván akartam olyan kérdést is oda amire te elég... Uh, nem, hogy egyből rávágod a választ, de hát azért nem, nem éreztem úgy, hogy, hogy unfer kérdések lettek volna veled szemben. A végig is az lett, mert vesztettem. Hát, ö, hát aki nem tudja az éjjeli féregnél a videoproduction news-t, azt... Mert te egyből tudtad? Tehát amikor írtad, akkor nem néztél utána? Hát dehogy nem. Tehát én nem vagyok csábig Gergő. Hát az igaz, mondjuk. Ja. Nem amúgy, tehát most, most itt viccelődök ezzel, de hogy nagyon jó fész volt, hogy tök jó volt így más hallgatókkal is játszani, nem csak a betakosodott filmbarátokkal, <gül> És amit tényleg hatalmas élmény volt ez, szó, hogy még egy ilyen kis plusz interakció is volt a közönséggel meg a hallgatóinkkal. Tehát pont ezért volt érdemes ezt az egészet megcsinálni. Igen. Szerintem ott a szörveskei ellopta a sót a szólásával. Én azóta ezerre az, az, <gül> az annyira jó volt. pontot se kapott. Az annyira jó volt, az megírni se lehetett volna ilyen jól szerintem. Igen, tehát aki, aki nem, nem tudja, tudjam miről van szó, az egyik választ a szörveskei Gábor egyszerint be bekiabálta. Tehát hát az AI-ban ugye ez... a robotnak a neve. Igen, vissza. azt kérdeztem, és így, egyszerűen Dave, így bekiabálja, és így, minden, így mindenki így nem tudta, hogy ez mi volt, mert kb. nem tudom, tizedik kérdés volt, tehát tudhatta volna, hogy... hogy De nem egyébként Zoli is a Zoli tett, fel a fel, és, ránézett, és a meg, közönségre a nézett, ránézett. amikor feltette a kérdést, és szerintem ez, ez zavarhatta igen, meg. És igen, Aha. és Hát én ugye ott álltam Zoli mellett, figyeltem és uh, szerintem, egyébként amikor az elején mondtad, hogy bárki játszol kivéve szőlőskei Gábort, az itt ott derült ki, hogy teljesen jogos, mert senki nem tudta kivéve Tehát uh -huh. <laughs> Senki az égvilágon nem tudta, hogy hívják a robotot. Ja, <laughs> mit trollunk. Meg abszolút. még volt egy másik, de majd róla is mindjárt beszélünk. <laughs> jó. jó, úgyhogy uh, igen, szerintem a kvíz az tök jó sikerült. Egyébként uh, a napokban, nem tudom, lehet, hogy mire ezt meghallgatjátok, ki is fogom rakni a quiznek a, a beszkennelt verzióját, meg a, a programunkat is, tehát a programvázlatot is fel fogom tölteni, hogy lássátok, hogy miből dolgoztunk, ilyen kis... Milyen felkészültek voltunk. Hát igen, ilyen kis érdekességnek, hogy hogy nézett ki ez az egész. Úgyhogy hát gyakorlatilag így a... Tehát voltam olyan hülye, hogy pénteken dolgozni mentem még ez az egész előtt, ne tudjátok meg milyen kritikán aluli munkahatékonysággal. Nem tudtam már aznap másra gondolni, mint erre a podcast. Ja, voltál benne reflektív? Azt végképp nem, Gergő. És akkor gyakorlatilag így a munkaidő után még ott maradtam fél órán át nyomtatni. Tehát a népakaratás listát, meg mindenkinek így a, a programtervet személyre szabott doszékban meg ilyenek, tehát ott nagyon... Fel is volt címkéz, Így van, tehát ott nem, nem akartam semmit a véletlenre bízni, nehogy te meglátsd a quizzt, mondjuk. Úgyhogy igen, tehát nagyon, nagyon készültünk. Jó, hát akkor szerintem beszéljünk itt a legfontosabb dologról, a közönségről. Hát óriási volt szerintem, tehát annyira jó volt, mint mennyiségben, mind színvonalban. Pontosan, Igen, pontosan, és ö, meg lehet nézni a fotókat. Egyébként ö, talán mire kikerül ez az adás, ö, feltöltöttem egy nagyobb galériát is a Facebook oldalunkra. Nézzetek meg ezt a remek közönséget, és nézzetek meg mondjuk egy pléitett vagy egy OVS-t, vagy akármi ilyen hasonló rendezvényt, és látjátok, hogy nálunk az átlag életkor kb. plusz 10 év, év ahhoz képest. És ilyet én komolyan még nem nagyon láttam, tehát annyira. Most nem is számítottunk rá amúgy. Én egy kicsit biztam benne, de hogy ennyire. tehát ennyire lesz a közönség, úgymond érett, én, én még ezen meg is lepődtem, mert, mert tényleg nagyon, nagyon kellemes meglepetés ott, volt. Volt, aki az apukájával jött meg ilyenek, aki a 1000 pofon ajándékba DVD-t nyerte, és az apjával jött meg ilyenek. És Tényleg annyira jól esett, hogy csomó olyan embert láttam, és oda jöttek hozzám, és, és bemutatkoztak, akik, akikkel mi így a podcast kapcsán évek óta kapcsolatban vagyunk. Tehát én levelezek sok ideje egy, egy, egy apukával, aki, akinek ugyanúgy, hát egy gyerek témáról is dumálunk, de így évek óta hallgatja is az adást, és csomó, csomót leveleztünk egymással, meg... Hát meg ott van a d aki az időkódokat csinál, mm. a Dorottya, meg a Rita, aki azt a tortát hozta, aki nem látta a képet, az mindenképp. Na, ezt is feltöltöm majd a Facebookra. Szóval annyira jó volt látni ezt a sok embert élőben. Tehát amennyire nekik megtiszteltetés lehetett az elmondások alapján, hogy, hogy végre találkoznak velünk nekünk ugyanannyira, úgyhogy ez, ez egy rendkívül szép élmény volt. Hát meg az az egész utána, tehát én attól féltem talán a legjobban, hogy mi lesz utána, hogyha vége a, a műsornak, és akkor lesz az az a aláírásgyűjtés, meg mit tudom ja. én, én, tehát ilyenben nekem, meg gondolom, nektek sem volt még részetek soha. Nem hát sérül. nekem egyszer az adőbölt táborban, de ott, ja, igen, ott igen. nem tudom én, 40-en voltak, tehát mm. uh -huh. Tehát én sem se hogy új, Isten, mi lesz, Aha, hogy hogy fogom azt bírni, és annyira jó volt, Igen. tehát én, én ezt annyira élveztem, és egy csomó ember odajött, és amikor de nem tudtam eldönteni, hogy most ők vannak nagyobb zavarban, vagy én, Aha. Igen. és egy csomószor az volt az érzésem, hogy basszus, ezzel meg ezzel meg ezzel az illetővel még tudtam volna beszélgetni, de egyszer nem lehetett, mert ugye folyamatosan pörgött a dolog. Az nagyon kellemes meglepetés volt nekem, és tényleg valóban azért, mert annyira jó közönségünk volt, hogy tényleg. Ja, nagyon De maga pozitív a műsor élmény. alatt is. Igen. tehát Nem is vonatkoztak olyan látványosan, tehát úgy, úgy látszott, hogy mindenki úgy benne van a dologba, meg úgy, úgy jól érzi magát. Még tényleg azon is családszó, hogy ugye voltak fiatalabbak, akik szülővel jöttek, és meg a szülőket is figyeltem, hogy még azok is úgy, úgy bele tudtak mélyedni a dologba. Úgyhogy ez abszolút pozitív élmény volt, plusz utána, ugye oda jöttek egy csomó, tényleg ott volt mindenkinek, valami kedves szava hozzá, kezet fogtak velünk, lehetett vele beszélgetni, akárki fényképet, két autogramot, lehetőleg szívesebben, mert tényleg annyira normális volt mindenki. <hül> <hül> mindenki. És, és senki nem tolakodott, tehát olyan, hát az éke, meg a olyan másik. fantasztikusan kivárták egymás, vagy kivárták a sorukat, és, és egymásnak segítettek fotózkodni, vagy nem az volt, hogy, hogy neki kell <hül> selfiezni és ilyen béna fotó, hanem mindenki átadta a másiknak, és olyan készségesen segítették egymást. Tényleg öröm volt nézni, még, még egymással is dumáltak, meg, meg ilyenek, úgyhogy ezt tényleg leakalapol. És olyan kedves dolgokat mondtak nekem is ott emberek, hogy, hogy nem tudom, mióta nézik már a dolgaimat, meg mennyit jelent nekik. Úgyhogy tényleg egy olyan olyan ego boost volt, szerintem sok szempontból, de, de, de nagyon jól esett. Nagyon jó esett, igen. És, és, és tényleg ilyenkor jött rá az ember, hogy rohadtul megérte dolgozni ezzel az egész eseménnyel, nem keveset. És és ez a para végső soron tényleg megértő. Abszolút. Igen, bár arról talán nem beszéltünk, hogy ugye előtte még visszatérve kicsit, hogy ott kiültünk csövelni, meg mit tudom én, de a legdurvább, nem tudom, ti is úgy voltatok evele, de az a kezdés előtti tíz perc. Igen. Az elviselhetetlen volt. Tehát én egészen addig a pontig azt hittem, hogy izgultam. De nem, én ott izgultam. addig ez a felvezetés volt csak. Igen, készült egy videó, az embertelen volt. Ö, amit, amit lehet, hogy már ki is raktam, mire ezt hallgatjátok. Felvettem az utolsó jó másfél percünket a, a kilépés előtt, és... Hát nagyon tanulságos volt. Például meg lehet nézni, ahogy a black sheep neki megy az ajtónak, <gül> nagyot koppan, az, az nagyon jó volt. Igen, az. kár lett volna kihagyni. Természetesen igen. direkt csináltam. Hát nyilván, persze. Igen. Show része. Hogy, igen, meg volt beszélve, hogy oldjam a feszültséget. Igen. De tényleg nagyon velvű volt a közönség mindenre. Ott bekiabáltak, ahol kellett, tapsoltak, ahol kellett intro alatt is tökre nevettek, de tetszett nekik az intro, amit így előre kiterveltünk. Összetrokodtunk ott hozzá. Ja, ja. ja. Úgyhogy, úgyhogy tényleg le a kalappal. És igen, hát a, a... Ja, meg hát a, a Tuna a Prédiós srácok is ott voltak. Na, ők velük is így jártam, hogy egyszerűen úgy beszélgettem volna még velük. Igen, de na ők aztán is nagyon udvarjasan megvártak szinte mindenkit, aztán a végén. Igen, hát igen, láttam igen. őket a, a vállak mögött, hogy ott vannak, és, és így tényleg így örültem, hogy végre velük is válthattam pár szót. Úgyhogy tök jó, tök jó arcok ők is. Meg... Meg Sirin, ami néma hősünk. Sirin, hát hogy ne basszus, hát meg, meg kell köszönni neki. Tehát, én nem is tudtam egyébként, hogy ott van internet kapcsolat, mert van ilyesmit hallottam, hogy, hogy ott nem lesz a teremben. De ahhoz képest így pillanatok alatt így összedobott valamit. Tehát ha beszéltünk egy filmről, kincsvadászokat kihússzuk néphakaratánál, egy boldalakot egy borítót meg ilyeneket, meg ezek a hangefektek. Super Mario hangefektek, meg zenék, amit sajnos ki kellett vágni ugye felvételből. Hát mondjuk az nem volt semmi, amikor a Sirin bedobta a zenét, és így mindenki röhögött, és én láttam Freddy az arcodon, hogy hirtelen lefagytál, mert azonnal bemugrott. Igen. Hogy a a félelem hogy neked ezt majd ki kell vágni. Hát a, igen, hát a, a YouTube-os verzióban igen, ki kellett vágni. Az egyetlen, aki így apa halára fagyott. Az át, írta, ez az annyira jó volt. Igen, igen. Ez, ez... Én nem is értettem, hogy mi a baj, hogy így mi történt, és igen. mondtad, ki kell majd vágni. Ja, mondom, igen. Igen. Hát a Youtube-nál sose tudni, de az MP3-os verzióba benhagytam. hagytam. Úgyhogy ott meg lehet hallgatni. Hát egy 10 másodpercről van szó. Tehát amikor már nagyon kicsusztunk az időből, akkor bevágta a Final Countdown-t. És hát zseniális volt. És tele volt olyan váratlan dologgal, a hangeffektjeivel, ami, ami nem is volt megbeszélt. Tehát minket ugyanilyen váratlanul ért, mint igen. a nézőket. De ez is egy kicsit ilyen spontán, meg improvizatív lett, mintha ahogy így az egész műsorra szerintem jellemző volt, hogy mindig ugye nekünk is reagálni kellett tehát rá, olyan. meg ugye egymással megbeszélni. Tehát egyikünk se előtte, mondjuk, hogy akkor jó, ezt mondom el a filmről, azt mondom el a filmről, mert amúgy én gondoltam rá, csak így annyira ideges voltam már délelőtt is itthon, ugye már én előtte legalább két órával fel voltam öltözve, megborotfálkoztam, meg, letusoltam minden, és egy két órá kezdő csak jöttem, mentem a lakásban, rohat idegesen, és tézelődtem, hogy, <gül> hogy mikor kell indulni. Igen. Hát igen, hát a képrejtvényes játéknál is, tehát ott is teljes meglepetésként élt, hogy azt hiszem egy film volt, ahol a harmadik képkuszkáig kellett csak elmenni. Az is a hát Troll a már az elsőnél Igen, volt, a, sok, sok az elsőnél, aztán, ha nem az elsőnél, akkor a másodiknál. Tehát igen, az meglepet. Úgyhogy legközelebb, ha lesz, akkor valami ultra hardcore akármivel fog készülni, mert ez így nem állapot, hogy... Hogy... Meg több kaptár és gonosz DVD-t Így viszont. van. Én nem is tudtam, hogy lesznek ilyenek. Igen. Igen, sors igen, ja, nem tudom, mennyire hallatszik. Szerintem hallatszik a felvétel. kilet sors vagy versus DVD. A, tehát, hallatsz. tehát sokáig tehát... nem tudni, hogy mi a fenén röhög mindenki, de aztán te elmondtad. Tehát jelen volt a sátán is, na az a lényeg. Igen. Hogy ő is ott volt lélegben. Igen, hogy túl jó poén volt, hogy kihagyjam. Eltér persze a És volt. mennyire ragaszkodott hozzá a srácok, aki egyébként szintén sok ideje hallgat minket. Uh -huh. Aki egyikén nem más volt, mint akivel a Zoli esküvőjén egy osztalnál ültem, úgyhogy én uh -huh. őt ismertem is, de csak később láttam, hogy ő az. De hát, ha aki kitalálta, kitalálta, de hát nagyon ragaszkodott a szemtől szembe DVD-hez, ami végül a Versus volt. Ja, az, az egy jó poém volt. Ja, úgyhogy... Hát ez egy olyan élmény voltam úgy, amit szerintem soha nem felejtünk el, a tényleg. Tehát ez... ez, ez az első volt, és tényleg szerintem marha jól sikerült, és tényleg utána is, mikor már csak így mi mentünk el, többen is kérdezték, hogy lesz még utána valami, hogy elmegyünk -e együtt valahova, de hát, ugye nem tudtuk ezt logisztikailag megoldani, hogy akkor tényleg annyi embervel még, hogyha csak 40 jelentkező is maradt volna, hogy nagyon nehéz lett volna ott a Pesti éjszakában péntek este 10kor olyan helyet találni, ahol be tudunk ülni, de Igen. mindenképpen egyszer talán még lesz rá alkalom, tehát szeretnék, mert tényleg marha jó volt amúgy veletek találkozni, meg tényleg mindenki, mindenkit ott látni élőben, és nem csak az, hogy ti hallotok minket egy kis hangfelvételről, és mi meg így olvasgatjuk a kommenteket, tehát ez sokkal többet Igen. számított. Igen, ez teljesen, és hát mi az egész után még elmentünk egy ilyen kis fajta after ahol egyébként a pamkutyáik is ott voltak, nem tudom, ezt így el lehet-e mondani, majd megkérdezem. <gül> Úgyhogy én gyakorlatilag... Kisvákjuk maximum. Furcsa afterparty volt, mert én csak velük dumáltam őket, ismertem már nagyon régről, de, régről, de nem beszéltem Minket velük. Minket nem. Mi? És utána egy veletekról, <gül> nem beszéltem már a filmbarátokról. Úgyhogy igen, hát egy furcsa afterparty volt, de igen, ott az, az autóban ott dumáltunk jókat, hát ott a piros lámpánál az egyik néző is felismert, aztán ott integetett még, az, az, az vicces volt. Hát meg, meg uh, mondjuk te utána elmentél ugye, mert neked másnap uh, kellett, kellett, de meg... mi még utána még az aftert, és az igazi műsor gyakorlatilag ott kezdődött. Olyan. Ott nyomtuk le a valódi műsort. Ja, a ja, Zoriná, Igen. igen. Hát, hát nem, utána még ott korzóztunk a Pesti éjszakában, és hát csatlakozott hozzánk a, ugye a Kinzon is, Aha. meg ugye még Danikájék. ott a, a Danikáék jöttek velünk, és akkor ott még vettünk még egy pici kis célzóvizet, aztán utána Aha. még egy kicsit elvoltunk voltunk a, a lépcsőházak között, de és hatalmas volt, tehát tényleg a... ilyen. <gül> és té nagyon tényleg ha hogyha ezt leadjuk így külön ezt felvesszük hangfelvételkét és feltoljuk Youtube-ra, hát valószínűleg egy másik, legalább ennyire népszerű csatornánk lenne. <gül> <gül> na, ezt most mondod, én erről nem is tudtam, hát Freddy, aki hazamegy, mert álmos, Igen. mert dolga van meg kötelezettségei vannak, az, Igen, azok Károly... így járnak, jó ja. kár, hogy nem, vagy ott már nem tartottál velünk, mert az tényleg az nagyon kemény volt ha Hát jó, és meséljétek el, milyen volt a torta. Finom. Na, Rita, Rita, ez a te mert kaptunk egy, egy fantasztikusan kinéző filmbarátok tortát, és be kell vallanom, én sajnos nem tudtam menni belőle, mert hát ott ugye bár nem volt rá alkalom, és ott a after ott, ott se igazán adódott, úgyhogy a Zoliéknál lett elfogyasztva, ahol, ahová én már nem mentem végül, mi azt reggelisztük igen, azt igen, az volt a reggel, Na, De azt mondtátok, hogy nagyon finom volt. Akkor. Igen, jó volt, tehát igen. Jófajta csoki torta, ami pont kell egy ilyen kis egy kis átsülözött este után. Ez, ez az előnye a felnőtt életnek amúgy, amikor az ember már tortát reggeliszt, így mindenféle bűntudat nélkül. Jö. És tényleg nagyon hálásak vagyunk érte, és nagyon finom volt, és, és, és imádunk mindenkit. Hát bűntudatunk volt, amikor fel kellett vágni, tehát jól nézett ki. Tönkretettük sajnos a mintát rajtam. Hogy igen. Ső, ja. Azt is megettük. <gül> azt is. <gül> ja. Úgyhogy hát fantasztikusak vagytok, köszönjük szépen. Egy örök élmény volt, és azt is kell mondanom, hogy uh, most ha itt lenne a Zoli is, akkor neki is elmondanám, hogy srácok tényleg egy megtiszteltetés volt, hogy ezt így veletek együtt izgulhattam át, és, és parászunk együtt és együtt csináltuk meg, mert egy csapatként, egy, csapat, egy családként. Igen. Tehát ez szerintem mindenképp közelebb hozott így minket egymáshoz ez a kis béna filmes projekthez, ha lehet így mondani, mert soron csak így pofázunk filmekről, tehát semmi nagy kunst, de én, én tényleg azt érzem, hogy ez így minket tökre így összehozott, és ez ebből szerintem csak a, a podcast soron csak profitált az egészből, úgyhogy egy élmény volt veletek, főleg, hogy végre a kis benneteket újra, mert mi Hát Gergővel mi most láttuk csak másodjára egymást. Szerintem két éve találkoztunk, vagy három? Azt szemt három, mert 2016-ban, igen, 2016-ban amúgy, azt hiszem. Hát az hát most van. Az, az idén volt, vagy van, de... Vagy bocsánatna, úgy értem, hogy a, amikor a Pacific Rim volt, akkor találkoztunk, 2013-ban. talán melyik év, igen, évből ilyen Igen, időutazó. Mikor utaztál előre, és mondd már öt darab számot, Léci. Uh -huh nem lehet, nem lehet, most már én is bele vagyok kavarodva amúgy. Ja, Úgyhogy ha nem is ilyen közönsége hogy valami szerintem ilyen nyári összeröfenéseket mindenki. hát még, hát egy... flagship sajnos nem tart velünk, de az táborban ott lesz. Igen, Igen. Már, már most nagyon sajnálom, de Ja. ja ez van sajnos, de be, azt beszéltük mi is uh, még, mire, amikor, már amikor Zoli ki a vonathoz, hogy uh, lehetne akár csak ilyen adhok uh -huh. szelmegyünk, azt tudom, megnézünk pár filmet, tehát hogy itt semmi izé. jó ja. Tehát, hogy ilyet is lehetne simán, mert, mert nem, mi, mi akadályoz meg. Nagyon jó. Össze kell beszélni. Hát, más... Mondjuk ez a, ez a hallgatókat most annyira nem hallgathatják. De... Csak anyáznak, hogy. Igen. Hát ha máson nem volt jó ez az egész esemény, akkor arra igen, hogy gergöről végre vannak új fotóink, és nem a tabló képét kell. Yay! berakni. Tehát mostantól örömmel lehet használni a Christian Bale arcától. A... Ja, és, ezt, és ezt rá fogjuk majd tolni a borítókra? Uh, hát, no, na ná. <gül> ja, és ott volt a borító készítősrác ja, is. Pontosan, ja, pontosan. Itt igen. van a Máté, és és... Uh... Ki is nyomtatta a műveit, és utána alá is, is, is iratta velünk. Igen. Istenem. Igen. Ja, meg tényleg az a, az a másik fiatalember, aki pedig a filmbarátok plakátunkat nyomatta rá Pólóra. Pontosan. Hm? Igen, igen, igen. Ó, igen. igen. Volt. Voltak elmebeteg arcok. Kicsit, de, de pont ezért jó. <gül> ja, hát ezért volt nagyon jó. Igen, nekünk van a legjobb rajongótáborunk, ez nem is kérdés. Ezek után már, ez, aki mást mond, az hazudik. Hát, egyébként az egész után, amikor így megrolmoztak minket, én, én totál elvesztettem a, a a figyelmet, hogy veletek mi van, mert így... Hát én is. Ö, én azt az hol vagytok, mert így körülötte mindenhol csak ember volt. Tehát Black Sheep feled így beszéltek, Bad movies is, vagy... vagy... Igen, nagyon alta, igen, nagyon sok Bad movies -os hallgató megnéző, örültem neki. Volt, aki mondta, hogy már a legeleje óta követően, ott a úr úristen és még él. Meg ajándékot is kapott a Black Sheep. Igen, jó, igen, kaptam egy ajándékot, amit hát most nyilván nem tudok megmutatni, de lesz egy videó, ami amiben majd meg fogom mutatni, hamarosan már készül, vagy hát, hogy mondjam, előkészítési fázisban van, de kaptam kettő darab ajándékot is, és mindkettőről lesz szó benne. Tökre Na. tetszenek egyébként. Szuper. És Gergő. Ja, Hát én, így, én nem kaptam semmit, de nem is kell. Nekem az élmény elég volt, de viszont tényleg jöttek az emberek, és mindenkivel tudtam beszélni, csak benne még ugye benne volt az ideg, úgyhogy kb. minden mondatom az volt, hogy én mindig nem hiszem el, hogy ezt csinálom, de, de azon kívül tényleg jöttek oda szegediek, voltak. Kollégák is, tehát olyannal is találkoztam, amúgy, Aha. Meg, meg, meg hát úgy nagy részt ugye, egy sorozatos. Nyilván, hogy a Black ship a rossz filmekről beszéltek veled, de a rossz PC-játékokról, velem meg sorozatokról nagyrészt. Tehát így Aha. volt olyan srác, aki kért tőlem egy Insta sorozat ajánlót, egyben meg is kapta tőlem, meg frissen induló sorozat. Igen, igen, a szenzéteket ajánlottam valamit. Hát én is, is azzal kampányoltam. <laughs> igen, és meg hát mondom, de nagyrészt ilyenekről volt és tényleg nagyon Kedves volt mindenki, és senki sem volt tolakodó, mindenki tényleg ott várt. És tényleg, én picit bűntudom, tudom, is volt, hogy beszélgettem ott valakivel, és akkor ott láttam, hogy már közölti páran néznek rám, és Aha. így kezdjükben a telefon, meg a papír. És, igen, tényleg, igen. Akkor a sütjóság, tényleg ott adni a beszélgetőpartnert, de az is sütjóság, hogy meg nem veszek tudomást a másikról, igen. aki meg ott várt. És tényleg elnézést kérek, hogyha valaki miatt, vala, vagy emiatt így egy beszélgetés félbeszakadt, vagy túl sokat kellett várni, és tényleg rettenetesen sajnálom. Csak és rettenetesen ideges voltam. Uh -huh. ezt, ezt én is tartom, tehát én is, hogyha valaki esetleg úgy érzi, hogy le lett pattintva, vagy ilyesmi, nem nem szándékoztam senkit, de Igen. egyszerűen tényleg annyi ember volt, és tehát az a baj, hogy annyira új volt minden, tehát én is annyira ideges annyira voltam. Annyira szürreális csomó... volt az egész. Igen, nem? hogy emlékszem, hogy mondtam például ilyen, tehát hogy, hogy volt egy csomó ilyen teljesen értelmetlen mondatom, <gül> ilyenek, de egyszerűen azt se tudtam néha, hogy, hogy miről is kéne beszélnem, meg hogyan fogalmazzam meg. Igen. Úgyhogy ja, amikor úgy tűnt, hogy nagyon zavarba vagyok, az azért volt, mert borzasztóan zavarba voltam. Igen. De hát szerintem ez, ez, ez biztos, hogy látszott azért, hagytunk mert... meg. Igen, ja. meg amint valaki megkapta, amit akart, akkor megköszönte, elment, és így nem, nem voltak ilyen uh, tumultus követések, mint a pamkutyáiknál annó amit annak kiraktam, hogy hogy mentek a budira, is, így 60 ember követte őket meg ilyenek, hanem ilyen... Mondjuk mi nem is mentünk a budira ezt az a <gül> Hát előtte voltunk azért. <gül> Igen, de, de tényleg szenzációsan jó közönségünk volt, úgyhogy óriási taps nekik, és már csak azért is gyerekek, tehát e ezt se mondhatja el szerintem sok közönség magáról, hogy hogy ugye bár amikor vége volt az egésznek, itt egy inni nem lehetett elmenni, hanem egyből már má ömlötte előre a, a, a tömeg, és így az összes értékünk meg minden ott volt hátul az asztalon, és így, így, így minden ott maradt. Tehát itt csak, ö, és nem, nem arra akarok kiukadni, hogy, hogy tolvajokból áll a közönség, vagy valami, de én tudok olyanról, hogy ö, például a Play Itten tűnt, tűntek el ö, dolgok, ö, úgymond fellépőktől. És itt meg telefontól kezdve így, így minden ö, hiánytalanul ott volt, pedig rohadtul nem tudtunk ráfigyelni, tehát... Ö... Hát a táskánk is ott volt a sarokban tehát ugye azt is akárki, hogyha akarja felemelni de mindenki teljesen tisztelbe tartotta minden kérésünket, meg tényleg -té magánszférát, minden, Ottosan. tehát hihetetlenül normális volt mindenki, és, Igen. és a alig találok szavakat, hogy... hogy az nem elég, hogy, hogy eljött ez az esemény, és megcsináltuk, és túléltük, de mellette pedig ti is legalább annyira a hozzá, legalább annyit tettetek hozzá, mint mi, Igen. hanem többet. Így van. Így van. Ez egy tökéletes végszó volt, szerintem. Úgyhogy szuperek vagytok, köszönjük szépen a, a, ezt az élményt. Illetve még illik megköszönni a Star Networknek is, akik segítettek a lebonyolításban. Na meg a Lourdi mozinak, akik rendelkezésre bocsátották a termüket. Köszönjük szépen! Hát akkor ez lett volna az kis csonka 101. adás. A 102. adással majd akkor valamikor a hónap közepe felé jelentkezünk. Igazából se tudom, hogy milyen mozis nézni valók vannak per pillanat. Hát, szerintem a függetlenség napja kettővel nem Azzal az lesz. a. 26-án. Az, az nem jövő hét, ó. Nem, nem, nem. nem. A... Hát most Káncsőring lesz, én arra majd holnap. Igen, megér. arra én is a hétvégén. Aha. Jó, én talán a pénzest szápát megnézem, de nem tudom, igazából annyira nem érdekel, csak néznék valamit. <laughs> ja, úgyhogy ez lettünk volna mi. Köszönjük szépen még egyszer az élményt. Nézzetek fel a Facebook oldalunkra képekért, meg a YouTube csatornánkra feltöltöm a videót, amiről beszéltem korábban, és akkor majd a hónap közepe felé újra találkozunk, és talán lehet, hogy még ebben a hónapban, vagy lehet, hogy csak júliusban, de lesz egy nagyon jó kis adás a Szöröskei Gáborral is, Uh, amit már nagyon régóta tervezünk. Azt majd elkezdem lassan itt, uh, szervezgetni, mert már nagyon-nagyon várom azt is. Ez az a tematikus? Így van, ott egy nagyon Na, jó kis tudom. tematikus adás lesz. Uh, úgyhogy én nagyon várom már. Egyébként a Szörőskai Gábor is egy hatalmasan jó fej. Utál tudtál beszélni Black Sheep egyébként? Nem, nem, nagyon-nagyon nem, Há... bántam, de de amikor már kifele mentünk mert már ugye Aha. oda lett csapva nekünk, hogy most már Igen. elhúzzuk az időt, menjünk az autóhoz akkor futottam vele össze a kiáratban Aha. és annyira volt időm hogy kezet fogjak vele és Igen. Ennyi. nagyon sajnáltam, hogy nem tudtam Igen. mondtam is neki, hogy ha valahogy legközelebb lesz lehetőség, akkor már ezt valahogy, valahogy bepótoljuk, Aha. mert nagyon szerettem volna már előtte mondtam is, hogy én vele mindenképp uh -huh. szerettem volna többet beszélgetni. De nem hát minden. meg vele is dumáltak a nézők, az is tök jó volt. Uh -huh. Tehát igen, meg igen. a, a Tune Up Radio sokhoz is. Na, te. igen, velük se. Tehát ővelük, meg a szőlőskeivel a végén találkoztam, és ja. egyszerűen nem. Bármelyiküket tudtam volna szerintem helyben egy órát beszélgetni. Ja, és ja. azt nagyon sajnáltam. Igen. Tehát ez van sajnos. vagy van. Majd legközelebb. Jó, na, szóval akkor köszönjük szépen, legyenek jók, és akkor a hónap közepe felé találkozunk. Sziasztok! Sziasztok! Csapu. A Filmbarátok Podcast bevonja a hallgatókat, így akár te is részese lehetsz az adásoknak. Ha nép akarataróadba küldenél be... Maximum három filmet, akkor azt csak is kötelezően IMDB linkkel együtt küldd el a filmbarátok podcast kukatszgmail.com címre. Mielőtt azonban elküldenéd a filmbarátok.blog.hu oldalon keresre a kereső funkcióval, hogy nem beszéltünk-e már az adott filmről, illetve jobb oldalt a népakarata link alatt, hogy nem küldtéke már be azt előtted. Villámkéréseket minden mennyiségi korrát nélkül ugyanúgy küldhetsz a filmbarátok podcast gmail.com címre. További jó szórakozás kívánok adásainkhoz. Sziasztok!